Căci slăvit fiind cu lucrarea Duhului, izvorăște harul cel bogat al tămăduirilor, celor ce strigă, Bucură-te, Părinte nectarii. Om de cele cerești cu te-ai arătat în lume, Nectarie, arhiereule a lui Hristos! Căci ai petrecut viață neprihănită, curat, cuvios și de Dumnezeu într întru toate dăruit, pentru aceasta Auzi de la noi, bucură-te prin care credincioșii se înalță, bucură prin care vrăjmașii se minunează, bucură al înțelepciunii cupă aurită, bucură-te împotriva răutății nou pornită, bucură-te sfânt al dumnezeieștii lucrări, bucură carte de Dumnezeu întipărită a viețuirii celei noi. Bucură-te că în zilele noastre cu sfinții din vechime te-ai întrecut. bucurete te că de cele materiale înțelepțește te-ai osebit. Bucurete al credinței semn de biruință strălucitor. bucurete al harului cu cernic mijlocitor. Bucurete prin care biserica se slăvește. bucurete te prin care insula Egina se veselește. Bucurete Părinte Nectarie! Cu ochii minții încă tânăr, cercetate ai dumnezeiasca rază, de care sufletul fiindu-ți răpit, lumina dumnezeieștilor, porunci ai urmat cu vioase. Din tinerețe cântând lui Hristos, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Călăuzit de frica lui Dumnezeu, de cele dumnezeiești cugetătorule, ai ajuns în cetatea lui Constantin în care, cugetând la cele de sus, te-ai arătat plin de cugetare dumnezeiască, veselindu-i cu cuvintele tale pe cei ce îți strigăție unele ca acestea. bucurete te viță a veșniciei! Bucurete nectar al ambroziei! bucurete te al mântuitorului slujitor insuflat! Bucurete te că părinților de demult ai urmat! Bucure-te, cea nou sculptată, a zidirii cugetătoare. bucure te cu nuna cea nou împletită a bisericii drept slăvitoare. bucure te că ai apărut în lume ca un trandafir nou înflorit. bucure te că te-ai arătat oamenilor ca un dar de la Dumnezeu primit. bucurete te nou astru al credinței norodului. bucure te făclie a slavei ziditorului. bucure te că, mare de taină, a obiceiurilor cerești, bucură-te pe cete, a cinstitelor virtuți îngerești, bucură-te, Sfinte Părinte Nectarie! Slava înțelepciunii, din toată inima râvnind-o și căutând-o din tinerețile tale, pe Hristos l-ai rugat cu lacrimi fierbinți ca să te împodobească cu frumusețea ei. Și aflându-ți dorirea nectarie, cu credință ai strigat, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Te-ai bucurat cu sufletul ca părinții cei de demult, Vasile și Grigorie, de dobândirea învățăturilor la Atena. Pentru aceea plin de bucurie, înaintea harismelor tale, îți strigăm așa, bucure fiu al cereștii lumini! Bucure-te, dulce pom al bunei cinstiri! Bucure-te că ai biruit înșeleciunea celor lumești! Bucurăte că cele dumnezeiești nu ai încetat să le dorești! Bucurete te minte de Dumnezeu purtătoare, plină de înțelesuri dumnezeiești! Bucurete cărbune al dumnezeiescului duh, foc aprins al cugetării creștinești! Bucure-te cel ce viață neîntinată ai viețuit, bucure-te cel ce înșelăciunea lui Veliar ai strivit, bucure-te cel ce iubirea lui Hristos ai primit, bucure-te cel în care binele a înflorit. Bucurete te nou zid de sprijin al celor credincioși, Bucură-te, săgeată vătămătoare a celor dușmănoși, Bucură-te, Părinte Nectarie! Cu râvna cea dumnezeiască a cuvioșilor părinți, Dorind viața cea asemenea îngerilor, În hios ai îmbrăcat cereasca schimă a monahilor, Și pe vrăjmașul l-ai despuiat, pururea cântând Domnului, Aliluia! Aliluia! Aliluia! Auzită arhiereul cel din înălțime, rugăciunea ta, strigat-ai către dânsul din toată inima ta. De aceea, de grabă a liniștit apele mării și a potolit furtuna. Văzând acestea, cei ce au fost salvați prin rugăciunile tale cu mulțumire și credință, îți cântă unele ca acestea. Bucure, Cel ce de la Dumnezeu ne-ai fost trimis vindecător! Bucură-te, izvor nesecat al minunilor! Bucură-te, astrul nou al bisericii prealuminat! bucure te că în ceata sfinților ai intrat! bucură vas neprețuit al darurilor cerești! Bucură-te, grădină înflorită a fericitelor virtuți îngerești! bucure cel ce furtuna mării o liniștești! bucurete te că strigătul hulitorilor îl potolești! bucură te nou ales al lui Hristos! bucure al virtuților grădinar cuvios! vios, te iubitorle de viață duhovnicească! Bucure-te, cel ce ai fost răsplătit cu bucurie cerească! Bucurete Părinte Nectarie! Sfânt ierarh te arătat în aceste vremuri de pe urmă, vrednic de cinstire ca oarecând sfinții cei de demult, căci în același chip ca și ei viața ți-ai petrecut și slăvite minuni ai săvârșit, izbăvindu-i din toate necazurile pe cei ce cântă Aliluia, Aliluia, Aliluia. Arhereu înțelept, ales de Dumnezeu te-ai arătat cu adevărat în țara Egiptului, păstor luminat al Pentapolisului, alergând ca oarecând Marele Pavel spre viața în Hristos. De aceea și cei credincioși, cunoscând virtuțile tale cu glas de bucurie, cântă unele ca acestea. Bucurete te a cetății mărire, bucure-te a evlaviei fire, bucură cel asemenea cuvioșilor pustiei! bucură podoaba cea nouă a preoției! bucură vas al blândeții și tezaur al iubirii! bucură dătător al păcii și izvoritor al milei! Bucure-te că bisericii te-ai arătat strălucitor. Bucure-te că celor vioși te-arăți îndrumător. Bucure-te chip al trăirii celei neprihănite. Bucure-te candele al dumnezeirii primite. Bucure-te arhiereu desăvârșit care celor înalte slujești. Bucure-te cuvântător neîntrecut al celor dumnezeiești. Bucure-te părinte nectarii. Văzut au creștinii din toată biserica Egiptului că ești un adevărat propovăduitor al Evangheliei. Pentru aceea, mulțimea cădincioșilor ce ascultau cuvântul învățăturii tale gândeau că au dobândit un nou părinte sfânt care cu putere învață și împreună cu tine nu încetau să cânte Domnului Aliluia, Aliluia, Aliluia. Strălucite-ai și în pământul Elen, asemenea unui nou apostol, luminând inimile credincioșilor cu focul sfintor învățăturii și cu razele vieții tale, sfinte nectarii. Pentru aceasta, luminați fiind și noi de strălucirea ta, îți cântăm așa. Bucure-te luminător al bisericii Domnului, bucure-te trâmbița cea tare a adevărului bucure cel ce ai avut râvna apostolilor! bucure izvor al harului și al vindecărilor! Bucure-te orator îndumnezeit al cuvintelor vieții! Bucure-te că plină de har sunt omiliile tale înțelept al cetății! bucure cel ce cureți sufletele de robia patimilor! bucurete că potolești pornirile cele rele ale inimilor, bucură-te mare învățător al credincioșilor, bucură-te ascet tare lui Hristos următor, bucură-te că mulți creștini ai îndrumat, bucură-te că sufletele spre Hristos le ai îndreptat, bucură-te Părinte Nectarie. Mare între ierarhi și înțelept între învățători, dar și smerit ascet al lui Hristos, n-ai încetat a fi sfinte ierarhi în De aceea, părinte duhovnicesc, al celor ce se pregăteau pentru slujirea preoțească, ai fost chemat. Cu ei împreună te slăvim și cântăm, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Nectar al dreptății și fruct de viață sfântă, căi dumnezești ai urmat și norului duhovnicesc, iar pe noi, cei aflați la vremuri de stâmbtorare, neîncetat ne-ai izbăvit. Pentru aceasta sufletele noastre se bucură când îți cântă așa. Bucură-te cărare a bucuriei, bucură adiere a veșniciei, bucură-te cel ce izvorești apele harului bucure cel ce ai pecetluit gura balaurului, bucure-te primăvara sfințeniei, ce alungi iarna din gând, bucure-te strălucire, ce luminezi întunericul cel din adânc, bucure cel ce încurci gândurile celor păcătoși, bucure-te cel ce bucuri inimile celor din bucură-te stăpân al drept măritorilor, bucură-te nimicitor al ereziilor, bucură-te căderea defăimătorilor, bucură vindecător al bolnavilor, bucură Părinte Nectarie. Străine minuni, Părinte, izvoresc din mila ta cea mare și îi ridică pe cei aflați în dureri. De aceea și la sfânta ta mănăstire, fără încetare, sosește mulțime de lume, cerând vindecare și izbăvire de boli, cântând neîncetat, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Liman izbăvitor în insula Egina este mănăstirea ta sfinte. Aici, sufletele monahilor le-ai condus duhovnicește spre mântuire și le-ai îndreptat cu înțelepciune spre Hristos. Pentru aceasta, neîncetat se vor ruga către tine zicând Bucure-te a minții sfântă lucrare, bucure-te ocean de răbdare, bucure-te chip viu al smereniei, bucure-te tezaur sfânt al curăției, bucure-te candelă a nevinovăției și chivot al nepătimirii, bucure-te locaș al virtuților și chivot al cumpătării, bucure-te Că spre Dumnezeu călăuzești mănăstirea ta, bucure-te că toată puterea și râvna ți-ai pus pentru ea, bucure-te al Eginei strălucit veghetor. bucure-te că în dată că din cioștilor le dai ajutor, bucure-te că pe mulți din primejdii i-ai salvat, bucure-te că pe amăgitorul în prăpastia adâncă l-ai aruncat, bucurete te părinte nectarie pline de har sfânt și de bună mireasmă duhovnicească sunt sfintele tale moaște. Mirul ce izvorăște din ele bine îmiresmează nu doar sfânta ta mănăstire, ci și întreaga insulă a Eginei, sfințindu-i pe aceea care nu încetează a cânta Aliluia, Aliluia, Aliluia. Sfintele tale moște sunt izvorătoare de har și de bogate daruri cerești. Mulțime de bolnavi sunt vindecați și cei slăbănogi îndreptați. De aceea și noi, împreună cu dânsii, cântăm unele ca acestea. Bucure-te scăldătoarea vindecărilor, bucure-te dezlegarea suferințelor, bucure cel ce degrabă alergi în ajutor, bucure-te că în vis sau în chip tainic te arăți tuturor, bucurete fântână, ce părintească iubire izvorești, bucurete liman al bucuriei sufletești, bucurete că de îngrozitorul cancer pe mulți i-ai vindecat, bucurete că demonilor rană de mult plâns le-ai dat, bucurete cel ce tu fii înțelepciunii lumești. Ai îngenuncheat, bucurete că închip minunat pe cădin ai ajutat. Bucurete podoaba cea de mult preț a ierarhilor, bucurete cel ce luminezi mintea neștiutorilor. Bucurete părinte nectarie, ajutor și acoperitor te numesc toți că din care s-au îndulcit de hrana binefacerilor tale. Căci, dintre cei ce te-au chemat cu credință, nici unul nu a rămas nemânghiat prin harul tău. De aceea toți cu bucurie cântă, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Vestea minunilor tale s-a răspândit pretutindeni, purtătorile de Dumnezeu. Iar tu și celor de departe de ai venit în ajutor. Salvându-i de primejdei și de necazuri, de aceea aleargă către tine zicând, bucură că mare ai fost numit între părinți, bucură că loc de cinste ai, între Sfinți, bucură-te că, la fel cu cei de demult, ești lăudat. Bucură-te că, între Sfinții, părinți, ai fost încununat. Bucură-te triumf al credinței, zid de apărare al creștinilor. bucurete te izvor al harului, rușinarea necredincioșilor. Bucură-te cel ce ne descoperi, slava adevărului. bucurete te cel ce amuțești gura păcătoșilor. Bucurete bucuria și puterea din Bucură-te sprijinul și întărirea sufletelor noastre. Bucură-te cel prin care Hristos se slăvește. Bucură-te prin care diavolul se stârpește. Bucură-te, Părinte Nectarie. Cântări de mulțumire nenumărate îți înălțăm ție, sfinte. Noi cei ocrotiți sub acoperimântul tău. Căci în toate necazurile noastre, de grabă ai venit să ne alungi tristețea. De aceea, cu ajutorul tău, îl slăvim pe Hristos cântând Aliluia, Aliluia, Aliluia. Ai ars zelul demonilor cu flăcările minunilor tale și cu o sârdie ai venit în ajutorul cădincioșilor. În suferințe grele le-ai stins durerea și de mulțime mare de boli i-ai vindecat. Pentru aceea cu evlavie rostesc unele ca acestea. Bucuie-te vindecătorul bolnavilor! bucuie spaima demonilor! bucuie că pe cei chinuiți de friguri i-ai vindecat! bucure că pe slăbănoci i-ai îndreptat! Bucure-te cel ce cu apă ai umplut fântâna secată! Bucurete că ai binecuvântat Egina prin o rugăciune nencetată! bucure că prin tine mila lui Dumnezeu se arată! Bucure-te cel ce seceta ai oprit și ai dăruit ploaie bogate. bucure izvorul harului nesecat! bucură stea care pe toți i -a iluminat! bucură cel ce al mănăstirii iscusit duhovnic te-ai arătat! bucură -te, că de la monahii imne de laudă auzi nencetat! Bucură-te, părinte Nectarie! Harul cel cu bogăție se revarsă prin sfintele tale moaște și asemenea unui izvor nesecat, adapă sufletele chinuite și vindecă bolile trupești ale celor ce cântă neîncetat către Domnul Aliluia, Aliluia, Aliluia. Cântând împreună cu cetele îngerești, imnul treimii celei întreite sfinte privește dintr-o înălțime și spre noi păcătoșii și cu milostivirea ta cea mare nu înceta să ne ajuți pe cei ce cu credință cântăm către tine unele ca acestea. Bucure-te, Fiul al Silivriei! bucure Slava Bisericii! bucure Mândria Eginei! Bucure-te, Păzitorul Eladei! bucure Chip și Model de Cucernic Ierarh! Bucure-te, Pavăză și Scăpare pentru orice monah! Bucure-te, Luceafărul cel nou al Bisericii! bucure darul prin care se întăresc cei cu Bucure-te cel prin care patimile se curățesc. bucure că oamenii prin tine pe Dumnezeu îl slăvesc. Bucure-te apărător neobosit al credincioșilor. Bucure-te grabnic mijlocitor căte creator. Bucurete Părinte Nectarie. O, prea bunule Părinte, Luminător al ortodoxilor, ierarhule a lui Hristos, sfinte Nectarie, stând înaintea tronului Dumnezeu, roagă-te neîncetat pentru iertarea păcatelor noastre și pentru întoarcerea noastră spre înfierea harului, căci neîncetat către Mântuitorul cântăm Aliluia, Aliluia, Aliluia. O prea bunule părinte, Luminator al ortodoxilor, ierarhule al lui Hristos, Sfântă Nectarie, stând în fața tronului lui Dumnezeu, roagă-te neîncetat pentru iertarea păcatelor noastre și pentru întoarcerea noastră spre înfierea Harului, căci Neîncetat, către Mântuitorul, cântăm: Aleluia, Aliluia, Aliluia, Oprea bunule Părinte,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 Ție ne închinăm și ție -ți mulțumim din adâncul inimii, pentru că, din Dumnezeiasca ta dragoste, ne-ai dăruit nouă mulțime mare de sfinți, ca să ne fie nouă pilde, ca să mijlocească și să se roage pentru noi și prin lucrările lor minunate, prin viața și prin minunile lor, să slăvească preacinstitul și de mare cuvință numele Tău. Binecuvintează, Doamne, praznicul acesta pe care îl săvârșim astăzi spre cinstirea Sfântului Slăvitului Părintelui nostru Nectarie, Episcopul Entapolei, Făcătorul de Minuni. Tu, Doamne! Cel ce într-un sfinț te odihnești, învrednicește-ne ca Sfântul Nectarie să se facă nouă scară pe care suindu-ne să ne apropiem de tine și să luăm de la tine harul tău, mila ta cea mare și dumnezeiasca ta binecuvântare. Primește, stăpâne, mijlocirile și rugăciunile Sfântului părintului nostru Nectarie, pentru că, fiind noi nevredniți să ne rugăm nemijlocit ție, veșnicul împărat al slavei, alergăm către sfântul nostru apărător, Nectarie, zicându-i, sfinte al lui Dumnezeu Nectarie, cel tare în credință și pildă de răbdare și stăruință, cu cugetare și nerăutate, cu evlavie stim sfânda ta pomenire și te rugăm pe tine, cel ce cu nedreptate ai fost defăimat și cumplit ai fost încercat în prigoane și în izgonirea cea din Alexandria. Iar i pe prigonitorii trei ce s-au mutat din lumea aceasta, iar pe noi apără și păzește-ne de tot răul și alunecarea. Mijlocește, Sfintă Nectarie, către Domnul Dumnezeu pentru întărirea și propășirea Patriarhiei României și a întâi acesteia, a clerului și a turmei sale roagă sfinte al lui Dumnezeu, ca Domnul și Mântuitorul și Izbăvitorul nostru să-i întărească în credința ortodoxă prin Dumnezească sa putere și al său har pe cei mici și pe cei mari, să-i călăuzească pe cei tineri, să-și reverse cu belșugare bunătățile sale peste tot poporul nostru. Sfinte al lui Dumnezeu Nectarie, tu care cu atâta evlavie ai cinstit-o pe Sfânta fecioară Maria, Maica Domnului nostru. fete rugător smerit al ei, ca să acopere și să apere poporul nostru și să aducă în lumea întreagă pace, bună înțelegere și dragoste spre slava numelui preasfintei treimi. Amin.